El 21 de desembre se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals obriran a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre. Per votar, has de portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Més informació al 012 o a parlament2017.cat.